يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم نا سوره الحجرات ده سورۃ الحجرات دیتا زکوائے رسوټ یو ټکی را روان کمی ورا الحجرات سره رم آیات کې زکه د سورتا سورۃ الحجرات وای ما کې تعلق اورب داده سوره الفتح کې الله وذرلا ان فتحنا لك فتحا مبينا مسلمان له الله کامیابې ور کوي په دې مبارک سورته هغه آداب د کامیابۍ اصول د کامیابۍ الله به مدد کوي استاینداد الله کوي چپه قوانینو د سورته خجرات باندې کلک وکړئ اسماء حسنا د الله خیستنونه په دې کې نه هدي او ادا براوړې د پردې اتحاد او بااختر کې زجر اتحاد د پاره الله د مسلمانانو د اتحاد اتفاق د پاره پدی مبارک سورات کې الله و آداب ذکر کړی او قوانی شد دا قوانین, قوانین په مسلمان کې دا مسلمان بلای چرت پریشان نه لنو ور کوي غم لا تکلیف لا او داعیا ایو الذین آمنو سروی ایمان والا او ته خبر اضا لا اله الا الله او ته اول قانون ده یع ایو الذین آمنو لا تقدمو بین یدی الله و رسوله دایمان ولو ممک کې کېږي دا, دا الله او دا الله در رسولنا الله نبا ممک کې کېږي نو در رسولنا ويری کېدل نن یقینا الله اورې دونکي اله مولا دی دا ورنه کارونه معنا ایمان ولو ځان د شریعت د دین د توحید نزانو ساتي ایا الله تاسو لپاره کامیابی در کوي استاسر قدر د الله دی استاسر قدر د رسول دی استاسر قدر د قران دی استاسر قدر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښه حدیثو دی او سبح الله کامیابی درته یا ایو الذین آمنو ایمنو الو لا تقدموا بین یدیللا مما مس کید الله عز وجل د رسولنا من نه با سم نه کې لاته کولو خلاف القرانه و سنت د قرانه او د سنت خلاف نه کوی ولې مخکېګه د الله د کتاب نه قران کې کوم مساله او شان دا تقل من من مانی پر قواعد دغه نه مقدم کې د سیمکوا لا تقولو خلاف القرانه و سنت موایخ پر خبره خلاف د قران و تقدمو او سنت لا تقدموا بین یدی الله و رسوله یعنی الله یو سره مقرر کړدا الله یو حد مقرر کړو نطبت دل هغه حد د محبوبي عالم صلی الله علیه وسلم هغه مبارک خطبه نکراس کې لا تقول خلاف القران زان بد بدلانه نمحق کې کې نو زان بدل رسول الله ننمحق کې کې صلی الله علیه وسلم دا حدیث د محبوبي عالم صلی الله علیه وسلم دی جیو سره د امام نا مکه رکولا یا سید الزی نوویر ایا تن جیو تعالیستا سنا چرته سر سر د خروگرزی داوله زکه د خلاف د الله د نبی د فرمان خلافو کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان خلافو کو لا تقدموا بين يدي الله بس د قانون د اجيبان مسلمان کله په د قانون باندې کو وکړو د بل د قران د مخالفت نه نو د محبوبي عالم صلی الله علیه وسلم د مبارک سنتونو د خلاف نه بچي بدعات او نه در رسومات نه بام نه اخلاصي نو موږ ځله مشروط مشروطات قران مقدس کی کیو دل ادا نبی مقدس کیو کی کی کی. والا امام مقدس کہے دیا ای او الذین آمنو ایمان والے او تعالی خبر کئ الذین آمنو ایمان والے مسلمانانو لا ترفعوا اصواتکم تا تقولو دا مخکی قانون حاصل وی حاصله دا شوی ایمان والو دا رب نما مخکی کې د نبی نه مننه د شرک او د بدعات رس مریواج نه ځان بچ کئ اوس دا بل قانون دی چې د شرایو د شریعت د شرایو او توحید مننه کوي وایي ورې کله چې د شرایو او توحید شوروشون دک دا دا مخلوق الله نه کامیابای شاعر الله هر هغه چې ستویل شي چې باغې باندې تاغې تا وګوري او تاسو کې ا دیږي الله قران دېزتي باندې کې جمعاهت علماء ویلي اذيرا شاعر الله دې ولی ادیریتا سڑے اگوری نو اللہ سڑی نو دا قبر بیزتی بناکے دا شائر اللہ دیگوری دا دی بیزتی بناکے پا قبر بانی با پینک دے قبر بانی با مالیون انہ سارے شائر اللہ دی یا ای ایوحال لازینہ دا کانون دا دی دا پار اللہ راوڑ اے ایمان والا ہوں خواب خلقوئے بلانی دا قبر دشلوکو نو بسغه ا بابا غ... ولکه نو غی غار کر اے بابا بیا غار کڑے یا, یا بنی خراب دا بابا غار کر زکا د ادری بی زتی کول بابا غار کول نشی کولے خدا ادری بی زتی بسوک نہ کای نن زمنه مالونه په دی رودی دالونه په دی ده خرافات ټول سامانونه نا پا دی رو دی مالو نا پا دی رو بانی دی مسلمانانو لا من دا مسلمان ایزت سنگا چه جوانده ده دسی با داده دمنا ایزت اممه که مسلمانانو لا پا کار دی چه داغی نزبردست کنده تاری تاو کی مالو نا تره نبانده که شایر اللہ بیزتی بانکوی ده دی قانون مطلب داده یا ای او الذین یا ای او الله ای ایمان والو لا ترفعوا اصواتكم ما پرته کوي پر اوازونه پاسه دا واز دا نبی دا نبی دا اواز نه پاس خپل اواز نه نبی شائر الله ده شائر الله بي ژتي بنا کوي سنچه قرآن شایر اللہ دے دا غبی زیتی حراما کعبا شایر الله دے دغه غبی زیتی حراما دا محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم بی زیتی محراما دا ایمان والاو لا ترفاو اسواتکوم مقر تکویف پل آوازنا پاسا د آواز دا نبینا ای محمد در شغیبه والی اوی ولنا در نبی دعوازنه پرتباک پلعوازنه با در نبی پا مجلس کی باند در پا دمبانی مشکوله گی در خو نبی ده در خو شایرولا ده و لا تجهرولهو بالقوله او جهر مکویده تا پا اینا بانی پشاند جهر دا زینستا شو زینو تا نور الیزا والا یا محمد بن و اے لک مږه آوازونه کوزنی زینوتای اپلانيا اپلانيا نبی تبد شواز ما محمد انت حبت اعمالکم لَا تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ شِبْرَ بَرْبَادَ نِشِتَ صَاعَمَلُونَ یا کدا کا روکین ان تحبط اعمالکم برباد بشستہ صاعملون وانتم لا تشورون تاسو په ځان په یګیم ناو عمل پدی برباد شوی مونباره ختم شوی تلاوت بر زکه بیادہ وای سره حث وخت می شاعر اللہ بی ذاتی قانون الله خودو غیو قانون الله بیان کا جهر شاعر اللہ دے قران شاعر اللہ دے جمعہ شاعر اللہ دے قبرستان شاعر اللہ دے محمد رسول اللہ شاعر اللہ دے بیزتی بنو ته بازه علماء کرام حاضر مجلس د علماء زکال علماء ورثه الانبیاء علماء د نبیانو واری دي او چون کې په ځای کې میراث د محمد رسول الله بر احراز تقسیمېږي دا, دا مجلسم شاعر الله ده دل توبم आवाजونه نه پرته کوي رف صوت فی مجلس العلماء ته یې باندې امام کړ تبي هغه پورا باس کړ دې صفه اوس پڑھل سمجیل کې وګورې صحابه کرام پیوه پویدل کله چدا حکم را گئنو آغی با په دم دم خبری دیر پا پتا پتا خبری دا نبی پا مجلس دونا پا پتا خبر آئے چی بیا بارتا ویلے شو چی تا سیویے لام انت اخباتو لا تشورون چې و جوړي سوري و جوړي مدارسه کې پجماتونو کې و سريغا ماڅوټن دا ترو ختم دا شاعر الله دې وله داواز دا دې بولن کا وله چې جوړي دي وله سوري جوړي دي قران درس درسګا دا شاعر الله دې قران مخته ته دې کلام كلام لسته کې دا الله دا شاعر الله دې زتي کې نئی آواز دیکھکتا که چپتا را خموشی وایورا چپتا را خموشی اخپلا مشغل پریدا چپتا را خموشی انت احبتا عمالوکم و انتم لا تشعرون ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی نو در دیر خیستا آوازو زبر دستا دن در کلومیٹر را که دیر پاس آنے سرا السعد ابن قيس رضی الله تعالی عنہ وکړی आवाज با دا زبردست आवाज دریو کیلومتر کې ډېر په سنۍ سره د اواز با رسید ماځه تواریخ او کیلومتر الکلي و ميل جوميل او کې دغه مبارک आवाज برسید ا ته باندې دغه आवाज بلندو کله چې دا هو کوم پایېخ پر کور ته نن نو ته پجړاشه سماخد الله د نبی په مجلس کې ډېر आवाजونه استیل دي او ځان پشه دروازه بند نکړه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ګوري چې ثابیت نشته غو مخلص صحابي د نبی نشته نبی عليه الصلاه والسلام ثابت لار څخه چرشه یو کس سلاړو وچې دې کوله ورغه د دا سر خپل زنګنان یې خو دې او جړلې ورته ثابته چ चले محبوب یالم صلی الله علیه وسلم ستاسو پوښتۍ هغه ورته په جړا جړا کې زما आवाज ډیر بولن ما خو ځان ډیر غر کړې وَسْوَنَا زَانُ غَرِقَمَا چې د نَبِي په مجلس کی با آواز رانا پا زورا بانی خیجی نو غَرِق باشم عمل بمین برباد با شي زکا د نبی علیہ السلام آف خوک مجلس رانا پاتی شو زکا آیات را حکم را گلے منگ بشان چلوالیاں نو چمڑا بسے بل سبابا تا پوس و بل سبابا و کماؤ چلوالیاں نو و یو خبر اپوی مزه غار کیږم تبا کیږم دل تبا يم ا سحابي د نبي واپس لارو چې ثابت خدا سي وي چې زج جنمي ما زده اور و نه بيما زکه چې زموږ आवाज خدای نبی عليه صلوات و سلام د आवाज نه بولن شه دي نبي عليه صلوات و سلام اور ته تثبیت توا من اصحاب الجنه ته جنت و علي ستاواز خو اسه تابان بلندې ستاواز پاسه ذاتی بلندې نو ذاتی چې او اسه بولندې نو څوک به ښکته وي کې ته خو د بی‌ادابۍ په اعتبار باندې نه وې ته خو سره شوراو د شرغب ته جوړولو په وجبان نه وې بلکې ستا دا اواز خو ذاتیه کته ده بولندې ا تَحْبَطُ اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يقزون اصواتهم يقينا عكسان چکه ته ساتي خپلوا आवाजونه لرا وقادر رسول الله کې دا کسان دي ذکر کرد الله دې اورونه ده پرد ته کو اولائك الذين من اخلص الله خالص کړ دی د دې وډاړونه د پارا د تقوا د دې لپاره مغفرت ده او اجر لوی ان الذين ينون دون كم ور الحجرات یقینا عكسان چې غزونه کیتا تا خو د کوټنونه اکثر د دېونه لا عاقلون عقل لری عقل لری ولو ان صَبَر الله صبروا كدي الصبر كړې وې تر دي ستراو ته ديوتا ندا بډېر غوړې ديوتا په الله ده خو نکي مهربان بنتميم جرګراله نبي رسول الله आवाज <تصفح> او قيام محمد صلى الله عليه وسلم اخرج <تصفح> <تصفح> الينا من ترعازا مظهرا <مدحنا زین وزمنا شین> زمنه مات حسړی هيستکی او زمن چرچا بدی بیان کړي نو عبد موراشوې جینا کا بشایرنا مغ خپل شاعر تا تراوله زبرقان دغوی او شاعر اور ډیر اجیبا وختیبنا منستا مقابله ت خپل خطیب را واستې اطارید راشا یې مقابله تراوزا زمگ زبرقان شایرم حاضر دے زمگ آتارت خطیبم حاضر دے محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم رہوئے تو ہم اس کے اشاورتے اید بن تمی مجرگی ما بشیرین بوئیس تو ولا بفخرین عمر تو زاللہ پشیرون دنیا تا نیم را لے گلے چتا شایر را وستے اونہ کو فخریوبانی علامات عمر ولیکن هاتو چلونو چتا سو سو کرا واستے شاعر امر واستے کلاوم خطیب اجازه راغلې چې زه یې پیش یې کای دا شاعر شیرو نویه اله اېدا خیال چې په شیرو نو کې به مونږ نبی رسول الله الله هو الله مرحبا علی محمد صلی الله علیه وسلم ورته حسن ته الحسنه پاسا یا <là> حسان پاسنو جوان برلوار کام حسان ابنی ثابت خواللہ و اللہ سارم من صوف اللہ مسلولو داو مقابلہ چاکو لے شوان اگا پاسیدو روی شایر پا گونٹو با نکے ناو تو سوشے آو نو اندہ سو جهیر صوت کلا کلا پکار راضی الله نبی صلی الله علیه وسلم ثابت ابن قیس ته زجوست تکریر وکانو ما شاء الله نه لسپیکر ته ضرورت نه دی کو نه ضرورت نظر به الحمدلله ان نحمدو نو دا دنیا بیل کویلی دا وین ایزله استله شین <تصفح> هر ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہو تقریر ہوکو عجیب تقریر مدعوی اگا خطیبی پزے کیناو شان ربانی تا گو را چدا بنطمیم دا جرگی کلا تا دا گزے کی اسلام راوڑے اوی تا رب بلیزت دایو عدب راوڑے چنای نبی علیہ الصلوۃ والسلام تباینده د پاره د سی आवाजونه نه کوي شی محمد خرج الینا الله فرمای ولو ان هم صبروا او کدی صبر کړي و تر دې چتروته دیوته لکان خیر لهم دا وړ ډیرا پروي دیوته پاره وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَلَّهُ بَكُنْكَ مِحْرَبَانٌ دَي يَا يُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِمْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَئٍ فَتَبَيَّنُوا داد ریم عدب دے ویسنگا چھ پیغمبرِ خدا تَسُقْدَاسِ نَشِوَي لَي اے محمد راوزا صلی اللہ علیہ السلام دا سید نبی وارث तम دا سی आवाज کول احساس نن پد دنیا کې ډېر وکمو خلکو کې ده آداب یادول دا زموږه نگای سره دې تړون دی بعد ربانه نصیب بیا د بے نصیب با ادب الله څ ورکای بیا ادب الله څن ورکای د واچنا کستا سو خیالي د چا د خوف خیال ساتل د چا د وقت خیال ساتل وردا د دین نه ده ټیم بام ګوره کم ټیم کې تا आवाज کې 나와 زم خپل طریقہ دا د کور د خبره ولو والاو د خبرولو ولوم س خپل اصول دی دا نه چتاړې دې تي مان تا نیولې دا سه تړې چې په دنیا روان شو یا سه باقي وای چې سره وای چې خدای پاکه مړې سو مړې قران الکور دا ما باقي واه نه تي مان تا دا سه تړې نه سا پیر پاندا زبانه دروازه یا आवाज کول په مدم आवाज سره دار چا د خو په څیر ساتل د الله د پاره مکتب معلومات کول دې سړی زه تاسو خو وخت په پسټ ټیم کې د دې په کې په پسټ ټیم کې څې مشغله په دې وخت کې وزګار په کم کې دا الله زپار څه کار خیال هلته او ساتل د ادب چا خیال وساتو الله رب العزت اگر چرته محروم کینە بے ادب انسان لا ګورە ثابتینه قیس لګ ادب یو دا عدب در دے پڑکی را گئے زمان آواز بولندے زجھانمی اما اللہ طرف نصش بشارت را گئے انکا من اصحابیل جلنا اللہ پدی ایو عدب سر ثابت ابن قیس تا دا جنت ٹکٹ میلاوی گی ولی طالب یا ایوہ اللذین آمنو انجا اکم فاسقم بنا بین فتبینو <تصفيق> دا ریون پر یا مشورانو کی مولان جمیل شیف دے ایو زل یقی شکو را خبری کو رکھ پلا شموند ادلتا مشوراو شولا چا دا بانگ مطالق سا خبرو مشورا پا دیتو ہے شوا چا تاسو یا مفتی لیوار شی اگر چې غمو لوي عالمان د خویا چې تاسو یو بورد د مفتيانو مکه نه وای مشوره او شورا چې پلانې مفتي شه د په لاهور کې اغلا وزو او هم لاړو کسان دي لولې علماء دي چې کړه لاړو نو موږ معلومات څوک نو هغه اچا ده واخې آرام کوي مازیګر راوځي ماسپخین تلیو حالت سوق نس دې سوقم نا وصلته جمعه کې وغځېدو انتظار انتظار انتظار کرا چې ماځګر هغه په پره جمعه ته راوغه ته ګور مونږ پراته یو اگرې نو فتیشه وګه ماشا الله داملې خلکو وری براهمن ډکړه جتا څوک راغلي دا موږ ماسپخین راغلي یز سن نمازپخین راغلي دې خوشې جمعه ته پراته دیني ستاسو د چاټه مو خوخت دیو دته ویلې شي علماء سره د علماء دونقدرې علماء سره د علماء دونقدرې زماته تبلیغ والا رونه ماشاالله ډیر زبردستا او همیشره لپاره اوبه هغه مشران ډیر زیات خیال ساتي د علماء ډیر زیات ماشاالله اوسونه ډیره علماء تو یو مفتی صاحب و املی شان ده خدا شان و املی شان علمازی خبر امید کولا چې همیشه ده پاره عالمان تعالیمان او د وخت د غوی د خوب بلکې د هر چا د خیال ساتل خیال ساتند مسلمان او فرایض او کلی یا ایو الذین اامنو اب د دین د کار نه ته محرومه کی کنه مثال پتو دا یو ګنټره ایم د خوب دی هر وا کو کو بیا ورزینه څنګه وراله اگر یې ورلا خراب ک بس اگر ټول وس داغه تباہ شغل دماغ بداي اوس کار نه کوي وزاګي بھائی مشغلی مشغولای کتاب یا یاو درس کې مشغول وی یا بداغیلوی سبل یو موہیم کاری آگا دے داغنیوی ستا ستاپ دے لگا گنتا که بی ترتیبہ یو کو بیادہ بی بانیدہ کارو سنو تبو سر گرہ چرت بروانی تیس پرواس آتی فاقا دے تباہ کر ازان نیم تباہ کر یا ایوہ اللذین آمنو ایمانوالو ان جاکم فاسقون در آشی به بی اعتبارا پیو خبر بانے فا تبینو متفشیش کوئی انتو سیبو قومم بی جہالتی دا بلیو عدب اللہ مسلمانانو تخائی مسلمانانو چار پچایو خبر راوڑ چرکتا سی چل لے پتا پسی دا خبر اویلی الله رب العزت فرمایي چې واره سره هغه د واقف کر تمشه جوړي وروهګه ویلي اول خدای دې په دې خبره زکۍ ته بار مکاوه چې چوغلي چو وکړه او چې دې چوغري وکړه نو دې فاسق شه دې څه شه شه وره فاسق شه ولې چوغلي ګناه کبیره ده کنه لا يدخل الجنه کاتاتن محبوبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم وی جنت تا خور نشتلے چوغل قرار نشتلے نو چوغلی لیا گنا دا گنای کبیرہ دا نو دا گنای کبیرہ وکلا نو سنگا تا دیدی خبری اعتبار ورکے تورتو اٹک دا زمان فاسقی بابای تلگا کینا خواه زمان تفسیر شکم فاسقی لالان تلگ کینا شورتو آیا ما خوشید سی دیگو ری خواه اوو ده شیده سیده تور تا اطلق که نا زبا تفشیش و کما تفشیش و کال لٹون و کاد پا دمدما پا دمدما پا دمدما دم دم دم دا سنا چه دوار سراد دیده خبرت زڑگی توا چه چه پلانی پتا پس دا خبره کڑه تد آغا فاسق په مخ که آگه تا اگه تا تا یاو کنزل کری آنه دی کری او تا اگه تا دری و شده چه وده دسته دسته زباده دسته را خوخه اگمه دقا فاسق چه خبره تا خبر راولا دا بوس اگه تا موڑی جو کورو نو که جگر شروشوه جنگو نه شروشو خلق تبا و شو اس با خبر ملو ترسیگی شیطان و خوشالي نو يا ايها الذين امنوا ايمانوا علو كراثي او به اعتبار فاسق بمانم فاسق بمانه به اعتبار به اعتبار اعتبار ورلده بنا با اين خبر سرا فتبينو تفشيش کوي ال تصيبو قوما داچ ونا ونا سره قوم تا بيجه حالتين پنا په انسانم یا قانون تب تاسو ضرر ورسوي پنا په سره نه فتوص به وو बगैर دې ته سواله ما هغه سبانه چکل دي بیا به پیمانه ځان ما بغیر کې ځان ما تبای کې داګه کډای وامل له هړي شي مشکلات و جوړ شي یا قانون نے ارمان چې مسلمانان نارینا او زنانہ په دې عمل وکي تا دنیا دنیای که با تا شروع نوینه نی تا با پریشانه نوینه نی تا با شغل خور جنت تنیشید لی شغل خورا جنت تنیشید لی ننزمونگا طول معاملات دی نورانا خبر آب راو, راو دیتا تو بوئی یر رو را خبر کوم خطب چا تو بینا دا خبر کلی اده رزا بردستا او خبرات کومه خطبه چاته ونه ما یو خبر خبر اورید له خطبه چاته ونه د څه چلې بیا بلته وای یره را تاسو چې دا خبر کړه اکثر زنانې د څه وای او زنانو بیا په خپل منځ کې بیا وې باندې او قویه بانه که با انشاءاللہ ایک حزار زنانو تا پا انپن که رسی یو ریخا لیتکیه بانه که خود رسی بلک بلکور خو دا خبره دویه بانه که خود رسی پا دیو بانه حالتا شیطانم دیکنه تا اوزهم ازا یک دم بس اور پا دنیا بانه خور شی سونخ قوانین دی اللہ استا دا کتاب يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وتفشيش كوي ان تصيبوا قوما بجحاله فتصيبوا على ما فعلوا وباگذي گئی تاسفات چ تاسکړ دي پېمانه په ايسي حق نه پتاه سو رسول الله ده لو يطيعكم في كثير من الامر زم ما خويند الله لپاره تاسو درخواسته دوڑے اور اوڑو نہ جان بالکل مخفوش کہ بس غورا د اللہ د نبی د بخاری حدیث ما تاسو تويلا چې جنت ته چوغل خور نشیتله اوڑے راوڑے چې څوک کیدے جنت ته نشیتله زکه د مدد شر دا دا, دا شر بسر ده دا. دا دا شر بنیاد ده او د شر لټ کې ده الله ایتھے تمام مسلمانان محفوظ و سادی بس چې شي یا غشي وي دا یو خبر راوړل هغه در تپتويش کړه له هغه څلو ورو کړلې هغه ته داستا خبر د خبري نو دا با ته شي وي ما بیا چې کړه دته واپس راځي نو دا خبره وبیا آتا نه بیا وسوي بیا وش بیا پړل اب یا بدا خبرو بلکه بیا با اقدام عملی کیگی استازیہ با پکی ختمیگی استاخاون به پکی ختمیگی مسلمانانو و جگڑی بشوروشی دا مسلمانان و جنگون بشوروشی قتل و غارت بائی کلی بوران شي علاقه بوران شي تربگنه او دشمنه به بجوڑی شي تاسو گوره دلوی اغه چانه لگی مبدا او ها اثرر داغه مبدا اغه بسرای د دې استاد بسر خبره نه اصولونه په دنیا کې ګورا ګلمبه ګورا تماشه کوا او دومره سوچ کاوه چې ما په فلکاته کې څونه څه جمع کړو مرګون واستاپ کاته کې ده مسلمان بیزتی بستا پکاتا کی، کنزل بستا پکاتا کی، اگر کسی کلی تا ندی، خوستا ده، استا ده یو بصر خبری نا، دونه ورونه والا گیدل، شاوه ورونه ده اللہ وسملکی، اگر رو سری گینا، ده قرآن ده سوائی، من ده، ده یو قانون ده ایمانوالا و مکا ویدانسی، يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما ان تصيبوا قوما بجاهلۃن دحره صبر به تفشیش کې مسلمان بعد چا خبره دشبه دشبه نه معنی خصوصا ولما او دا ویلی خپکه گی بنا الله تعالی سره خوشاله در کی زمغه خوېني زمغه بیگانه ځکه نشه ټول دشې دی خوې خصوصا د زنانه خبر به اعتبار نه ور کوي ډیر کم ډیر کم زکات به فاس فاسد شاته به اعتبار اپ زنانو اعتبار ډیر کم دی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہو یو آکا تغیم خلارا للا کل اچھا غواقا حضرت فاروق اعظم ایڈیر خپاکا ناوی بیاوییل چکل زنان راشی نددی زنانا خبر لبا تاسو بالکل اعتبار سر ورکو اینا بلکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہویل فاروق چته را وخت ته پوري چې دا ته پوره معلومات نشي وی نو کورته پرې ده يم فاروق اعظم رضی الله تعالی او په واقع باندې ډېر سخه پشه واجب واکه را دي یاد شه فاروق رضی الله تعالی او دور زه اې نو ځوان په اوځه کې مړ بیا مونده اخو دا عدل او دا انصاف دورو معلومات اونشو چلورا دا سو کو چا مل کس چلو شو یو میاشتم پی تیرہ شوا په تفشیش کی بلا میاشتم تیرہ شوا بلا کال تیر په پتوانا لگی دا حریان دے فاروق اعظم ام خپا دے حضرت عالی ام خپا دے طول خپا دی دا ولی دسی دا عدل او دا انصاف او دا سی چل کی شان رب بانی تا گورا ایک سیو کال پس چا فاروک آزم تاوی ہے چا غزیبانی چا پکم زیبانی اگر نو جوان مل پروتو آئیو بوٹای پرتوا پا غزیبانی یو ما شوم دے مل پروت دے یو ما پا غزیبانی پروت دے ملنا یو ما شوم پا غزیبانی پروت دے فاروک آزم رضی اللہ تعلانو ہوئے زمان ماشاءاللہ دا غمڑی سوراخ وی شو پدې کې هغه ما شوم یو انصاری زنانا هغه ځان لبه تو خفار رضی الله تعالی عنہ هغه تبا ګوره ګوره چې دلته څوک راځي کما زنانا دته سره محبت کوي پیار کوي تبا پپټه مونږ ته وي رټیګا رسوره دې پښې کومه ده هغه زنانا د یو یو مين زرا لاله چې زمانه مالکه وې چې دا الکل ګراوله زې بیا فاته سويسه وکړه چې راچا غوینځه هغه مشمل ته اوی ور سره پیارو کو محبت او سره کو کله کې بیا ورل ورک خبره چفارو قی اعظم تورہ سیدا چپلانی کور کې بسادا سید راغې ترا پلاس چرخه ګوري زبردست نیک انسان دې راغې کور دې هړیا نس پلار ته ویل چې ګور استاد دې لور نا مونږ ته په سونه کو دا کور دې نو چې ماشا الله ز پخپل کور دالور مېم ډیر نه کماله ډیر نه کماله ډیر نه کماله هرڅوک د ما هم ووځي چې زړه دې نه کمال ته مې لګا فائدې زموږه وانه فاروق اعظمي بہتو پلاس دا جنې ته چې صفا خبره وکې کنه څړ دې لاړو هغه ورته یې چې یا مېראל مؤمنین حل درته هم او الله د پاره د خپل ابا ی دادانه پشیشا هغه ټیک دا ایلر ایکڑا ورڅکه سوابي ايا مرالمؤمنين مسله راته دا جوړه شوا چې یو زنه نه را لاله یو ګډه یو ګډه یا بیواټې خوږې خوږې خبرې کولی ما ته په جلا شوا چې زما بچي مونږه چرته یو وطن ته ځو چې ترته ځو زما یو بچي دا یو لر ميد بل چا باندې می اطمینان نشته د الله د پرستا کورته راولم ستا په کور کې بدایي ستا په کور کې بدایي ژوندته بدا رہی نه ټیک را هغه جڑا کله چا د ساجنداز کې عمل سيد زنانه د ایوه زما خور بشي هغه د جنيده را وستا بالکل چالي هم د جنيده هر سان انداز هم د جنيده شان ربانی رب تا ګورا هغه جنې ویاغړې چې دا اصل کې وو الګ خو دې ظالمه دې بوډای انداز ور لدا سره جوړ کړي او داګه چالو خبرې هم د جنې وي دا کوم قسم لنی مخزرګې وو دا شی به ونه حال ویاغځو د خو په حالت کې ما ته خو علم نو ادا له خو په حالت کې ناشه است حرکت سر زد شو کراچ ز پزان پیا شم نماغه مړکه اما بیا پاګه ځای کیار تولیو دا ما شوم چې د دادا د اقا اقا ظالم دراسو فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ چې پورا ماله همو ام خبرم اقشان وا سنت دی جنې ویلا خ الله فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ بیا گئے چې ګوره زنانه ب خپل تفشیشا هرې زنانه باندې به اعتبار نه نه نه نه نه ورته زنانه او د چال نبم تاسو ځان ساتي داوی د بازي چال چلنه نبم ځان ساتي فاروق اعظم یو زبردست دردمند تقریر په دې باره کې کړو او راياته مګه فرمایله یو یا ایه اللذین آمنو ان اکم فیق فاسقم بی نبعین <مسفر> ایمان ولو کراعش تاستیو بی اعتبارات بی نبعین پیو خبر فتبینو تا صداغ تفشیش کیوئے داچوانا رسی گئی و قوم تاپنا پائی وابا کرزی گئی تا سوالا ما پا غصب چکردی تا سوخ بی مانا تبا بشی بازی خلق ولید ابن عقبہ پو بارہ کی وئی خو اغیب پو بارہ کی اور جتنے روایات ولید ابن عقبہ کے بارے میں ہے سب مجروح ہے دا تقریباً طور روایات مجروح دی فائیبان جرح شویدہ او دا جرح لئی سببم دادے چکلا فتح دا مکے کے دلان ولید ابن عقبہ وئی ما شمان باقبلو عبایگان و نبی علیه سلام لراولن و نبی علیه سلام با دا اگوی پسر بانیلاسی خودو دعا بکولاورتا زمخ پلی عبای راوستم ماشومو ما نبی علیه زما زمان پسر بانیلاس رانت کودو س خلوق یا خوشبود آغا زمان پسروا و نبی علیه سلام ما تا دعاو کللا او دو کالا پس چکم ده دگا لڑایی چی دا کم ولید این اقبای آدهی چه دا دیو مشر که نبیلی صلاة و سلام یلی چه پلانی زینا زکاة راوڑی لیو چه کل تروان شو نواخلق دا دیو استقبال دا پارا راویت لل او د دا خیالو شو چې دا باری زماد جنگ دا پارا دیو جنگ تا زان تیار که نو دا څ تاسو ولې تفشيش نه کوئ خو ګورآ هغه واقع چې شریدان هغه دو کال د مکه د فتحن ورسلو شوی ده نو دوه کال کې وليد ابن عقبہ او نه لويشا چې ماشاءالله بیا امیر شو بیا نبی عليه الصلاة والسلام هغه مشرک او بیا د زکات د حصول لپاره ولېګا ذراکل نباید ده دیو جنا ده وليد ابن عقبہ پرکه چې چا دا تړللی نو دا غلطه خبره ده نام نه مسلمانانو خبره ده ایمان والا او تا نارینه تا خبره دا بے اعتبار سړی خبره بنه نه تفشیش کوی تفشیش کوی وعلموا ان رسول الله وعلموا فیشی یا کنا پتا سو کې رسول د الله دې تاسو کې د الله رسول دې کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام وو په دنیا کې وس نبی علیہ السلام له نمنکه د الله نبی اگر کناشته خودسه ششته وایې رسالت خوشته کنا سنتونه خوشته لو یطیوکم کتاب داریو کیستا سو پډیرو کارونو نو کی تاسو په مشقت کې پریوازای ولکن الله حبب و الیکم ایمان لیکن الله محبوب کړل دیتاسته ایمان او خوستا کړدل له راستا سو پډونو کې او قد اخکار کرده تاستا الکفرات کفر والفسوق او گنائی کبیرات والعسیان او گنائی صغیرات اولائکهم الراشدون دائک سان سمالار مندون کذی فضل ده دجانب دربستانا او نعمت ده الله دعیلم والا ذات و حکمت والا ذات و ایل طائفتان من المؤمنی نقتتلو نصر لهم عدل ايمان واله كچرتا जोडले द मोमिनान होना नततलो य बलसर जंकै मुखालिफ सु फाصلحوا بينهما صلحا وكیدہ ديوتر منزا अलैका जोडलो खिलाफ रागे नतई सुलावाकम दानचे जोडलो खिलाफ रागे उत नकुना شیان لا تازای کا الله يفهم بغت احداهما علی الاخرى کچرته زنم ک یو د دې دوانو نا په بلې باندې نو جام و کیدا وړلې سرا تبغه چ زنم ک حتا تفئه ال امر الله تر دې چ مهل سی امر د الله تا منګه غاړه کې دی تیسره د الله تا غاړه کې دی تیسره د قران تا دا اوه اغا ظالمی مط و نسا اون سراخا کا او مظلوما اغو بیالم وائی ده خبر رور مدتو که ظالم ده که مظلوم یا رسول الله چه مظلومی خدا اغا مرست باو کنه ده ظالم مرست سدا وی ده خبر ظالم رور مط و نسا چه سون ظلمونه ده بس ده نور ظلمونه ما دا سونا بغاوت چود اللہ نا فرمانی دیکھڑ دی دا دی بس دے نور مکواں دا دا دا دا سرائے خیگڑ دا امر اللہ چود اللہ فی صلیح تغاڑ کی دی فا کدا وا پسې هوګاله کې دي امر دلاته صلح کوي دې دوه په ميز کې په انصاف باندې او اپسه تو انصاف کوي یقینا الله منا ساتي دې انصاف کوونکو سره او الله د پارا څوک ته سورهد پارا پاسي ماشالله کار په صلح باندې کې کار په جګ باندې کې کار د مسلمانانو د جوړې په ميز باندې چې د مسلمانانو جوړه تکه به یې کار کوي په دنیا کې وایو پرېشانی پاتې نشي او څوک د مخلص اینمالمؤمنون اخواتن جړګو کې میاډلې پرېشي زه دې طرف ته مایل کېږم هغه بل هغه طرف ته مایل کېږي هغه زماء ور سره ډلګه هغه بل وایي زماء سره ډلګه یو ته مونږ سپڅبانه شوه تر وللا انا چې چاله ور ولی قرآن خلاف کے اللہ اے واقسی تو انصاف کوئے ان اللہ یحب المخصطین اللہ من سات دین صاف کو انکو سرام اوکا انصاف دے ونکنو دا اللہ بدر سر بغزی انما المؤمنون اخوتون انما المؤمنون اخوۃ كتو یاللا دیپلانی سرمے اخو الولید دل امدا پارٹی میدا الاے نئی نئی مسلمانان ٹول رنہ رنہ دی یقنالمؤمن مؤمنان یقتن رنہ دی فاسلحو بین اخویکوم صلحا کوی پم انخول رنہ کے وتق اللہ و یرے کہ دل لانا دل پرب پکنا کوی Cardinal لا அ kum تورحmon, بda para cipat soban rahamamu